Det är tidig eftermiddag i Tollarp söder om Kristianstad. Polisen får in flera larmsamtal om att en drogpåverkad man rör sig på en starkt trafikerad motorväg. En kvinna kommer körandes och känner igen mannen. De bor på samma gata och han är barndomsvän till hennes dotter Emilia- Kvinnan erbjuder mannen skjuts och på frågan om han träffat Emilia svarar han att det var länge sedan. Polisen har gått ut med en efterlysning efter en kvinna i 20-årsåldern som försvann från Tollarp utanför Kristianstad i slutet av förra veckan. Det visar sig att Emilia är försvunnen och att den drogpåverkade mannen är en av de sista som har sett henne i livet. Under 11 dagar hoppas familjen att hon ska hittas vid liv och söker i närområdet där man hittar hennes väska. Och så fort hon ser väskan så säger hon, jag vet att det är Emilias så för jag som har köpt den. Du lyssnar på Petri Krim om Emilia-fallet och sökandet efter de som försvinner. Jag heter Viktor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Wallin. Jag har ju följt ganska många försvinnanden från distans från redaktion. Men du har ju en väldigt bra historia om ett försvinnande upp i Dalarna där du var på plats. Ja, vi backar bandet till vintern 2008-2009. Jag jobbar då som lokalreporter på Dalarnas tidningar i Dalarna. Jag befinner mig i Ludvika, står på en is och tittar på polisen som har spärrat av ett område och börjat helt enkelt lyfta upp isblock ur Marnästjärn. Hur långt in i sökandet var det här? Ja, men det har gått några månader. Det här handlar om ett fall med en 22-årig kille som försvinner efter en utekväll i Ludvika. Det här är en fredagskväll, det är den 21 november 2008 och eh, det finns liksom inget spår efter honom. Just den här typen av Sök, som håller på ett bra tag också. Det vet man att det drar ju till sig otroligt mycket uppmärksamhet i media. Jag minns att jag jobbade på Breaking desken på Expressen, och då var ju nästan alltid så att sådana här försvinnande fall, liksom toppade sajten, och folk blev nästan som besatta av att. Liksom var med i sökprocessen kan man säga. Det var ju en del kvällstidningsreporter som stod där på isen tillsammans med mig i Ludvika också när man sökte efter den här killen. Just när vi stod där på isen och tittade på polisen så sökte, det var en likhund som hade markerat där visen. Då hittade man inte den här killen. Men det blev vår... Isen på Marnäs kärn i Ludvika smälte och i april så hittar man den här 22-åriga killen död. Det var en del knixigheter med polisutredning och det fanns misstankar om att han hade blivit dödad men det gick inte att styrka brott. Du som var med där tänker jag på plats under hela processen och sådär och rapporterade. Vad tror du gör att, att intresset blir så här stort kring försvinnande? Ja men i det här fallet var det nog att det var ett stort mysterium. Mm. Det här var en kille som inte hade någon anledning att försvinna. Han hade också många vänner och familj som engagerade sig i eftersöket. Så det blev liksom ett stort intresse både av det här engagemanget och hitta honom och också. Mysteriet, vad var, vad var det som hade hänt? Idag ska vi kolla på ett fall som startade som ett försvinnande. Ja, det handlar om Emilia, 20-åriga Emilia i Tollarp som försvann- där det rätt snabbt blev en utredning om brott. Det här fallet tar sin start i november 2019, den 23 november. Och Emilias mamma och pappa är väldigt oroliga och de ringer ju till SOS Alarm. För det här är en väldigt tajt familj. De har ju kontakt mer eller dagligen och bor ju väldigt nära varandra i Tollarp- och kan vi sätta platsen, Tollarp, hur är det där? Ja men det här är den ort där Emilia är uppvuxen, bor också i Tollarp, det ligger i Östra Skåne, tillhör Kristianstad kommun. Det är runt 3500 invånare så man kan ju nästan säga att alla känner alla. Hon var jättefantastisk fantastisk Emilia, hon var så fin. Det här är Robin Karlsson som kände Emilia. Vacker, hon var väldigt varm som människa, väldigt väldigt snäll brydde sig mycket om andra och kanske lite mindre om sig själv det viktigaste för henne var att alla andra har det bra först och främst Emilia är 20 år och så många 20-åringar så låter hon ju aldrig sin mobila där. Den är typ fastklistrad i handen mer eller mindre. Och det är ju en anledning till att familjen reagerar ganska snabbt. Ja, och de gör den här polisanmälan. Polisen efterlyser också Emilia nationellt i Sverige. Håller förhör med föräldrarna, vänner. Och så kollar de också hennes aktivitet på sociala medier. Och de har ju en teori ganska tidigt. Det här är en teori som handlar om några personer eh, som Emilia har haft kontakt med. –i närtid till att hon försvinner. De här personerna bor inte i Tollarp– –och det blir också snabbt en förundersökning om människorov. Man misstänker att det är personer som har fört bort Emilia. Och Samtidigt då som polisen jobbar med det här– –så tar ju familjen kontakt med Missing People. Organisationen lägger ut en efterlysning ganska kort– –efter anmälan om försvinnande. Ja, men det är dagen efter– Emilia, sista livstecknet man har från henne är 22 november. 23 november ringer familjen polisen och 24 november så läggs ut en efterlysning på Missing Peoples hemsida. Ja, man märker att hon har engagerat väldigt mycket för att familj och vänner bör ju direkt själva följa upp spår och leta efter henne på flera olika platser. Vad hände nu? Varför går det inte fortare? Jobbar polisen som är det tänkte man. För i kompiskretsarna så går det ju väldigt mycket rykten så här i början. Jag fick höra att de, att hon, de hade tagit Emilia till den lägenheten att de hade kidnappat henne. Då sa jag så här, alltså jag skiter i vilket jag ska dit. Finns emila där som ska ta hem henne, henne? Jag kommer dit. Mira finns inte där ja så arg, jag var så är jag så ledsen, jag var så här, var fan är hon någonstans? Ja men sent på kvällen den 27 november, det är alltså fem dagar efter att Emilia har försvunnit Då är det två bekanta till henne som blir hämtade av polisen till förhör mm. De blir delgivna av om människorov, men de blir aldrig häktade Nej, för istället är det ju en frivillig organisation som påbörjar ett sök Och de gör ju ett fynd som ska bli väldigt viktigt Polisens mobila kontor har idag varit i tollar för att få in tips i sökandet efter den kvinna som varit försvunn in i över en vecka. Ett tjugotal personer från frivilliga insatser vid kris och katastrof är ute och letar i Tollabstrakten även idag. Så jag står på en parkering i tollapp där är Kristelundel Ek. Han är insatsledare under första dagen av eftersök. Och det startar ju en vecka efter att Emilia anmäls försvunnen. Ja, Kristel han är ju inte polis utan han är engagerad i föreningen Fick frivilliga insatser vid krig och katastrof. Det här är en organisation som har sprungit ur Missing People som de flesta känner till. Och det dröjer inte länge innan de hittar någonting intressant. Nej. Och fram på dagen så betar vi av kartområdena som låg i närheten av ån. Och då hittar en av grupperna cigarettpaket. Och eftersom många av dem som, som deltog i söket också kände Emilia ganska väl- så visste de att det var ett cigarettmärke som hon använde. Och det här fyndet som Christer pratade om- det görs ju första dagen som det görs då organiserat eftersök. Och familjen, de har ju under veckan uttryckt lite ja. missnöje- med att det inte görs tillräckligt mycket från polisen. Ja, det, det är ju naturligt såklart. För jag menar, om man har en närstående som har försvunnit- och. Det går inte att göra nog. Liksom man vill ju att allting ska komma igång så snabbt det bara går. Men när vi tittar på fuppen och när vi pratar med polisen så kan man ju förstå varför de väljer den riktningen de gör i sitt, sitt arbete. De får uppgifter från olika håll om att Emilia ska ha förts någon annanstans och alltså inte ska finnas kvar i Tollarp. kan ju säga också att polisen peilar ju också vart Emilias sista liksom, mobilposition är. Och det blir visserligen liksom en tårtbit av Tollarp men det är en rätt stor tårtbit. Ja, det är ganska svårt att starta söket så att säga. Varken polis eller vänner, som Robin beskrev tidigare så trodde ju många att hon hade blivit kidnappad i början så det är ingen som tror att hon har liksom, försvunnit frivilligt. Och ju längre tiden går, desto mindre hoppfulla blir man att man ska hitta henne i livet. Fram på kvällen när det hade börjat bli mörkt det var, jag tror det var den 30 november det var kallt som attan, tre och inågskador eller någonting sånt den dagen och fram på eftermiddagen då vid 3-4 tider när det börjar mörkna så går en av sökgrupperna eh, vid ön i ett av de här sökfälten som vi har och då hittar de en väska och en eh, gympabag. Och det här fyndet som Christer berättar om, det ska ju koppla inte bara en utan två personer till den här platsen och få stor betydelse för utredningen. Här har ju sökinsatsen en väldigt stor betydelse och polisen är generellt positiv till sådana här frivilliginsatser för det fyller ju en funktion som det är svårt för polis eller hemvärn eller militär att göra. Det finns en stor lokalkännedom bland folket som ställer upp ofta och man kan få ihop väldigt mycket folk på kort tid. Liksom. Sen har ju många också i de här två organisationerna Fick och Missing People utbildats i sök och kan vara mm. rätt bra på att organisera och ta tillvara resurser när det kommer ja, jättemånga som vill ställa upp och hjälpa till. De har ju bra kontakt med polisen just att de stämmer ju av för det här kan ju vara ett problem ibland att man kanske delar saker i sociala medier och inte vet var det kommer ifrån. Liksom. Ja men precis ska man dela en efterlysning då ska den oftast komma antingen direkt från polisen, missing people eller fick helt enkelt de här försvinnandena, de får ju väldigt mycket medial uppmärksamhet och det kan man ju förstå när de liksom pågår under en längre tid och liksom den mediala rapporteringen är ju mer med, med 24 timmar om dygnet, det är lätt att sugas in i då. Ja det bidrar ju också förmodligen till att folk engagerar sig ja. väldigt mycket i det här både på distans men också själva blir involverade, hjälper till att söka delar efterlysningar. Men vi kan inte prata om fick och missing people utan att nämna att utöver väldigt mycket Bra press så har det ju kommit lite mörkare rubriker. Man kan väl säga att det finns en historia i den här historien som handlar just om fick och, och de här frivilliggrupperna. Vi kunde ju avslöja hur... Det här det är Frida Grönholm som är vår kollega på P4 Väst. Och hon har tillsammans med reporten Ola Sandstig granskat fick och även missing people och avslöjat en del oegentligheter. Väldigt, väldigt stora delar av de pengar som företag, kommuner och kommunala bolag hade skänkt till den här sökorganisationen fick gick in i ett telemarketingbolag ett väldigt, väldigt stort eh, sådant och sen under flera års tid gick in i grundarens privata bolag och inte alls in i den här ideella föreningen då, som den var på pappret. Folk trodde ju att eh, de pengarna man donerade skulle gå bara till sökinsatser men de gick ju också någon annanstans. Eh, det de egentligen sålde enligt sig själva så här i efterhand det var reklamplats men så har inte företagarna uppfattat det utan de trodde att de skulle skänka pengar till sök och att den absolut största delen av det de skänkte skulle gå till just sök. Men det vi kunde avslöja var ju att den största delen av pengarna som skänktes stannar kvar i telemarketingbolaget så att en mycket, mycket liten del av det som folk trodde att de skänkte till sökinsatser gick till sök. Och det här kanske inte är ett superskärmigt upplägg, Nej. men... Frågan är ju om man har gjort något brottsligt. Nej, de är ju inte anklagade för något brottsligt. Utan de har avgått och lämnat Fick. Och Fick nu bytt namn till Fick Sweden. Jag ringde upp och pratade med nya ordförande Nina Rongli. Och hon var ju märkbart tagen när jag pratade med Vi tänker att vi ska kämpa på. Att vi hoppas att folk och företag kan ge oss chansen. För vi är inte gamla Fick. Nu är vi Fick sweden och vi kommer inte ha någonting med TN-bolag att göra. Men den här typen av organisationer, det bygger ju väldigt mycket på ideellt ja. arbete, engagerade eldsjälar. Men vad är det egentligen som lockar? För det här är ju kanske inte ett klassiskt fritidsintresse. Ja, ska man lista topp fem så tänker jag kanske odling, att läsa en god bok, lite yoga, körsång, kanske baka surdiksbröd. Med det här med att hålla på att vandra i timmar i skogen. Och så tänker jag också att det är en emotionell påfrestning att söka efter en person som skulle kunna vara avliden. Det är ju liksom ingen walk in the parker om man ska säga. Av de absolut flesta som vi har pratat med drivs av en vilja att hjälpa. Och då i många fall framförallt hjälpa familjen till den som har försvunnit. Alla behöver ett avslut. Alla behöver veta vad som har hänt allra helst. Ett lyckligt avslut. Men om det inte är ett lyckligt avslut så måste man ändå ha avslutet för att helt kunna fortsätta leva. Man skulle ju kunna säga att det här är ett rätt självuppoffrande fritidsintresse. Christer Lundell, er på fick, som var med sökt efter mig. Han har genom livet alltid jobbat med människor och då kanske steget inte är så stort till att de engagera sig i en sån här organisation. Man hör ju att Christer Skåning, han kommer själv inte från Tollarp. Men i just söket efter 20-åriga Emilia så sa han att ja, men dels organisationens kunskaper att organisera mm. söket men också lokalkännedomen och också kännedomen om Emilia var en väldigt bra kombo för att eh, nå framgång. Anledningen till att vi faktiskt gjorde ett positivt fynd var ju den lokala kunskapen från gänget som kom eh, tillsammans med råd. Att jag då kanske har någon form av... Jag kan behålla sinnet och liksom tänka klart och så. För den där väskan som de hittar vid OAN, den gör ju att valet får sin stora genombrott. En av tjejerna som är med i, i den här sökgruppen, hon gör så släkt med Emilia. Och så fort hon ser väskan så säger hon... Jag vet att det är Emilias väska för det är jag som har köpt den. Som vi hör så var det här Emilias väska, det bekräftas. Och polisen börjar nu söka med så kallade likunder eller mm. kriminalsakunder i det här området. Då har det gått ungefär en vecka efter försvinnandet. <skratt> De här kriminalsökhundarna de tränas ju på att hitta mänskliga substanser som man kallar det. Alltså blod, sperma eller liklukt. Ja, och de markerar när mm. de stöter på de här lukterna. Och det är också vad som händer när man tar hjälp av hundarna vid Vramsån. När man söker med en hund längs med liksom Vramsån och försöker få den att ja, sniffa längs med men också i vattnet. Då blir den till slut så ivrig att den hoppar i vattnet. Under förmiddagen så har sjöpolisen genomfört dykningar i Vramsån i tolla. På det här handlar om sökandet efter den försvunna 20-åriga kvinnan som då har varit försvunnen i över en vecka. Och det är efter det som man begär hjälp från sjöpolisen som finns i Stockholm med dykare. Och den 3 december så gör de dyk och då hittar man ju först ett knogjärn. Och det är ungefär 45 meter från platsen där väskan och gympabägen hittades. Man fortsätter ju dykningarna och under mm. eftermiddagen då går man ner i de djupare delarna av Ramsån. Man förstår på de här polispemen som finns i en polisutredning att det är lite dålig sikt. Men då hittar man också Emilia. Det är ungefär 150 meter från där väskan hittas. Och Emilia är alltså död då man hittar henne. Den 20-åriga kvinnan i Tolla, utanför Christian, som varit försvunnen i över en vecka, har idag hittats avliden. Kroppen hittades i Vramson i samband med sökningar på platsen. Alltså jag går inte hem idag och tänker på mig. Jag går in på våra konversationer och ser och tänker på henne nästa du ringer efter henne. När kommer du hem igen? När ska jag få höra din röst? Men tyvärr så kommer jag aldrig få göra det. Aldrig någonsin mer. För att lägga det här pusslet då så mm. behöver vi reda ut lite vad händer Emilias sista timmar i livet. Ja men den 22 november 2019 på morgonen då vid åtta tiden då eh, postar Emilia en selfie på sig själv på Facebook. Sen ses hon utanför Bostaden vid tio-tiden ja. ungefär av eh, olika vittnen. Eh, hon tar en selfie klockan 11:18. Eh, det är en film, förstår man det som, och den finns kvar i mobilen när den väl hittas. Sen så dör hennes telefon ungefär en timme senare, alltså strax efter klockan 12. Och man tror att hon dödas någon gång där under fredagen, kring. Lunchtid i eftermiddag. Polisen vet ju efter att hållet förhör med ett vittne att Emilia umgås med en barndomsvän i nära anslutning till att de försvinner. Och nu är det ju mot den här barndomsvännen som polisen riktar liksom all uppmärksamhet. Ja för när eh, Emilia lämnar lägenheten då vid tio tiden på morgonen, mm. då är hon i sällskap med en man. Sen är det andra vittnen som ser henne tillsammans med då förmodat samma man- korsa E22-an på ett lite konstigt ställe- och det är precis då i närheten av Vramson där man tror att brottsplatsen och fyndplatsen är. Där har man ju reagerat på att hon är väldigt tunt klädd. Det är lite muggigt novemberväder, lätt duggregn- det är visserligen barmark, 7 plus grader- men det är inte så jäkla härligt väder helt enkelt. Nej, och barndomsvännerna placeras ju också nära brottsplatsen- ungefär vid den tiden man tror att mordet har skett. Det är tidig eftermiddag, fredag den 22 den här fredagen får polisen också flera samtal om en kille som verkar drogpåverkad och rör sig liksom kring e 22 och är väldigt nära på att bli påkörd. Det här är ljudet från synen av brottsplatsen längs med e 22 och klockan har nu blivit strax efter halv två på eftermiddagen. Emilias mamma passerar i en bil här på E22 och hon plockar upp den här killen och skjutsar hem honom. Hon känner ju igen honom sen tidigare. Och samma dag som Emilias kropp hittas så knackar det på hem hos hennes mamma. Och då är det den här barndomsvännen som hon plockade upp vid E22 som lämnar över en blomma och beklagar sorgen det den här killen inte vet vid den här tidpunkten, det är att polisen spanar på honom efter att Emilia hittat stöd, då bestämmer man sig för att rikta rätt mycket intresse mot honom och den 4 december, alltså dagen efter att Emilia hittas då grips den här barndomsvännen och blir misstänkt för mord och polisutredningen den ska visa att den här mannens DNA och även mm. Emilias DNA, den finns på en flaska som hittas vid Vramsån. Den här väskan som hittades som mm. var Emilias. Bredvid den fanns också en gympapåse med lite pryttlar i. Och den visar sig till höra den här mannen eller barndomsvännen. I den rättsmedicinska undersökningen där specificerar de ju inte exakt dödsorsak- eller tidpunkt och det kanske kan framstå som lite märkligt för det har inte gått jättelång tid mellan att Emilia har dödats och att hon hittas. Men att de gör en sån här grundlig utredning av dödsorsak det är ju viktigt av flera anledningar. Ja men Emilia hittas ju ja, då bara 11 dagar efter själva mordet. Mm. Vi ska säga något om skadorna också. Mm. Hon är knivhuggen flera gånger. Men har också vatten i lungorna och det var lite svårt för rättsläkaren att avgöra var det förblödning eller drunkning. Men klart det är i alla fall att hon har blivit mördad. I veckan kom ju domen om mordet på Emilia och det finns en del intressant att prata om mm. gällande den. Men vi ska också säga att det som börjar som ett försvinnande, att det slutar så här sorgligt och tragiskt, det är faktiskt ganska ovanligt. Emilia är ju en av drygt 25 000 personer som försvinner under 2019. Och den absoluta majoriteten, de hittas ju vid liv. Och nu blir det mycket siffror här. Ja, för av de här 25 000, då är det mm. ungefär... 6 000 fall som polisen bedömer som högprioriterade och de vanligaste försvinnarna eller människorna som försvinner det är antingen dementa eller personer som man fruktar att de ska begå självmord, men vi ska också säga att Emilia, hon ingår ju inte i någon av de här två grupperna Nej exakt, och det är ju också anledningen till att polisen i hennes fall relativt snabbt misstänkte människor Man kan säga att det finns egentligen tre skäl till det, och dels så fanns det inga tecken på att hon skulle vilja dra iväg men däremot fanns det tecken på en konflikt med bekanta. Och dessutom hade hennes mobil lagt av. Som du sa tidigare, den var klistrad vid hennes hand. Hon skulle aldrig låta den ladda ur. Men av de här tusentals fallen så leder ju inte alla till så här stora sökinsatser. Och de flesta, de klarar sig upp inom bara två timmar. Ja, men precis. Det är ungefär 450 av de här... Stora kakan med 25 000 mm. där man tror att det finns fara för liv och hälsa som man säger på mm. polisiska. Och där polisen gör en sökinsats. Och enligt statistik från polisen så är det ungefär 10-15 personer varje år. Eller ungefär 3% då, av de här 450. Där man inte hittar personerna vid den liksom första akuta sökinsatsen. Nej. Och några av dem försvinner ju. Helt och hållet. Ja, vid första anblick så verkar det som att de har rätt bra koll på det här från polisens sida. Men det finns ju en del kritik också. Ja, och den kommer ju både från polisen själv och från forskarhåll. Det här är ett jätteområde internationellt där man gör väldigt, väldigt mycket. Men i Sverige så finns det i princip ingen forskning kring det. Det här är Rebecca Stenberg som är räddningsforskare vid Linköpings universitet. Hon saknar en hel del svar på frågor gällande just försvinnanden. Ja, och det kan vara ganska enkla grejer. Det är en sån sak. som Hur mycket, hur mycket kostar ett försvinnande? Hur mycket kostar det att leta efter människor? Eh, vilka är det vi söker efter och vilka söker vi inte efter? Ja, för att ta några exempel då. då. Ja, alltså en sån här grej som vad kostar det? Det känns ju som en ganska grundläggande grej. Och det är ju svårt att ta informerade beslut om man inte har alla fakta på bordet. Ja, och Rebecka Stenberg hon påpekade den här bristen på kunskap redan för två år sedan. Då var det två killar i olika delar av Sverige som hittades döda. Den ena hade drunknat. Det konstaterades vara en olycka. Den andra hittades mördad. mörda. I båda de här fallen så fick polisen kritik för hur man hade Liksom hanterat eftersöket i det här tidiga, viktiga mm. skedet. Alltså om man skulle inleda en räddningsinsats eller inte. Och Rebecka Stenberg, hon tror inte att det är särskilt mycket som har förändrats under de här två åren. Alltså jag tror inte att det har hänt så där himla mycket på den fronten. Det, det pågår ju. Alltså. Sen är ju allting ju för närvarande och det är bökigt. Polisen skulle se över det här med efterforskningar under 2020. Eh, det pågår ju. Men det är ju svårt. Det är ju en pågående pandemi. Att möten, konferenser och liknande är ju inte genomförbart på samma sätt som förut. Det är väldigt mycket som blir uppskjutat. Men Rebecka Stenberg, hon är klar över vad hon vill se. Jag skulle ju gärna vilja se tydligt i, i målbilder och liknande framöver att den här verksamheten faktiskt fanns med där. För tidigare har det varit lite sådär att ja, men efterforskning, var det det då? Man måste bestämma sig. Antingen är det här en viktig polisuppgift eller också är det en viktig räddningstjänstuppgift eh, och med en, en huvudman som då accepterar det. Det känns som att det hamnar lite i bakvattnet och inte är någons prioritering så att säga. Man kan ju säga att det verkar finnas en ja. viss eh, utvecklingspotential på det här området. Och det säger också Anders Leck. Han är polisinspektör och ämnesansvarig för räddningstjänst inom polisens utbildningsorganisation. Så i praktiken, alltså, han anordnar kurser i eftersök men han har också koll på det här med statistiken gällande försvinnanden. Och det här med att jobba mer strukturerat med försvinnanden, det var något som svensk polis började med först i slutet av 90-talet. Det var en händelse i Valdemarsvik 1994. Så var det två barn som besvann där. Det här handlar om två barn till flyktingar som försvann då 1994. Och föräldrarna, de blev till en början anklagade för att ha gömt barnen. Mm. Men det visade sig sju månader efter försvinnandet att de här två barnen hade frusit ihjäl. Rikspolistyrelsen gjorde då en genomgång av den här tragiska händelsen. Och Bland annat så kom man fram till att svensk polis inte hade något koncept när det gällde att... Hantera och sen försvann en treårig pojk under en utflykt i Kungsbacken 97. Många frivilliga deltog i det söket. Men polisen hade liksom inte förmågan att organisera den. Och pojken hittades död ett dygn efter försvinnandet. Och ja, det hanterades lite taffligt kan man nog säga. Den som var insatschef på platsen fick inte mycket stöttning och hade väl inte någon bra metod ändå, heller att hålla sig till. Och det här är det värsta som kan hända. Samtidigt så vill vi ju påpeka det att det är ju otroligt ovanligt att barn försvinner. Och det är ännu mer ovanligt att det slutar så här tragiskt. Verkligen. Men en brist som Anders såg när han började jobba med den här eftersöksfrågan. Det var att polisen inte förde särskilt mycket statistik. Man visste helt enkelt inte då särskilt mycket om vilka som försvann. Hur länge de var borta. Var man brukade hitta dem. Till slut så... Så jag till och satte mig ner och tog, skaffade hem allt det där materialet, satt på kvällar och nätter och fridagar och, och sammanställde det här för att på något, sätt, på något sätt skulle det bli gjort. Sen har jag fortsatt med det där vid sidan om. Det här statistikförandet det har han fortsatt med och det kommer han göra tills han går i pension i sommar. och Även om Anders Lekt inte är lika hård som räddningsforskaren Rebecca Stenberg så märks det att han tycker att polisen definitivt kan bli bättre på att hantera försvunna personer. Frågar man når folk högt upp i hierarkin så är den säkert prioriterad. Men sen när vi kommer ner till utförandet så tar det emot mer, då börjar det kosta, det tar resurstid. Någonstans ska de här timmarna tas och det ska konkurrera med annat. Det har blivit bättre det, det, det sista här, de sista åren. Men eh, det borde kunna bli bättre ändå. En 22-årig man döms nu för mordet på en kvinna i Tollarp till fängelse i 14 år. Vi har kommit fram till att målsändan här har blivit... Vi... Nu kom domen i måndags, men det har stått klart ganska länge att han skulle dömas och det var ju även försvarsadvokat Melka Kjellberg förberedd på, för han skickades ju på en rättspsykiatrisk undersökning. Ja, det hände i höstas. brukar mm. ta ungefär en månad och man skickar ju inte personer på den här omfattande eh, rättspsykiatriska undersökningen om man inte tror att de kommer bli dömda, även om man inte utvecklar rättsskälen då. Men han blev inte kryssad, alltså han bedömdes inte lida av en så pass allvarlig psykisk störning att han behövde dömas till vård, utan det blev fängelse 14 år. Håll som sabbat? Precis. Han är 20 år och 10 månader när det här mordet sker. Mm. Vi ska ju också säga att han har ju nekat helt till det här. Mm. Han är dömd tidigare för bland annat narkotikabrott men aldrig dömts till fängelse. Han säger under förhandlingarna att han har ju aldrig begått några våldsbrott. Han har aldrig varit våldsam. Och när man kollar på den här domen, mm. då ser man ju att tingsrätten, de eh, köper liksom åklagarens tid och plats för mordet. Det går ju inte att exakt specificera, men det sker ju någon gång där från ungefär 11.20 fram till 13.40, fredag den 22 november. Men vad är det mer som fäller honom här? Ja, men dels handlar det om den här väskan och gympapåsen. Mm. Väskan var ju Emilias, där finns hennes grejer, där finns hennes DNA. Gympapåsen har hans DNA- det är hans sig. Dessutom så hittas ju den här pet med båda stena på. Och det är ju väldigt märkligt. Och en peruk som hittas hemma hos gärningsmannen. Ja, eh, den här sista selfin som eh, Emilia tar klockan 11.18- fredag den eh, 22 november 2019. Då har hon en eh, svart peruk på sig med ett eh, gult gummiband. Mm. Den här peruken hittas- hemma hos den här killen. Den ligger i någon påse, den är fuktig den har dessutom diverse växter, långa slingriga växter som man tror kommer från Vramsån där Emilia stöd. stöd. Är den nyss svår att bortförklara? Ja, när jag har lyssnat på förhören från tingsrätten då ägnar ju åklagaren nästan en hel timme åt bara den här peruken, hur han har kommit över den. Han hävdar ju att han har köpt den av Emilia. Det svajar lite kring exakt när, antingen två veckor innan mordet eller två dagar innan eller dagen innan. Hans förklaring till varför den finns i hans bostad, varför den är blöt, varför det finns växter i den, är väl lite svajig. Mm. Och det här skjuter också tingsrätten in sig på att han har ingen direkt bra förklaring, helt enkelt. Vi har också pratat med Melka Kjellberg som är försvars advokat till barndomsvännen och de har ju redan innan domen föll sagt att de kommer överklaga till hovrätten. Han har förberett sig på att han kommer att bli dömd med tanke på den här, att han skickades till en rätt psykiatrisk undersökning. Då, då har han ju förstått. Han inser konsekvensen och kan sätta sitt hopp till hovrätten, helt enkelt. Det är specifikt tre grejer. Det är frågetecken kring brottsplatsen, det är frågetecken kring brottstiden och sen är det frågetecken kring vapnet. Det ena är ju att man har påstått en speciell brottsplats. Så där tycker inte vi att det är klart, att det är brottsplatsen. Man har inte hittat blod eller DNA på den här platsen. Det finns egentligen bara ett par väskor som söker att det skulle kunna vara brottsplatsen och några hundar som har markerat. Vi nämnde ju tidigare de här kriminalsökunderna mm. som har markerats på platsen och då markerar de antingen för likblod eller spärrman. Men som advokaten Melka påpekar så kan ju inte hundarna specificera närmare än så. Mm. Dessutom så görs ju de här undersökningarna långt efter att hon har varit sjunglig. Och det är ju också en brist i den här utredningen att det har gått så lång tid. Den sista punkten är modvapnet och det är att ingen kniv har kunnat kopplas med DNA till Emilia. Nej, det hittas en kniv i en jacka som mm. man tror tillhör den här numera dömde då gärningsmannen. Den kniven har feta besudlingar men man har inte kunnat fastställa att det finns något DNA på den. Och därför har man inget säkert modvapen. Det här är inte helt grundlösa invändningar som de kommer med från försvarssidan. Det skulle bli väldigt intressant att se hur det här landar i hovrätten. Ja, för när jag kollar på den här domen och fallet i sin helhet, då ser man att det finns en viss osäkerhet kring de här vittnarna som ser Emilia på förmiddagen. Att det är Emilia man ser, det är är alla säkra på. Däremot är det lite osäkert exakt vem det är som är med henne. Dels vid 10-tiden då hon ses utanför hemmet- och sen vem hon korsar E22an vid Vramsån med. Sen är det också så att i en domstol, oavsett vad man tycker- så är ju inte riktigt deras uppdrag att leta efter sanningen- utan det är ju att se vad bevisen håller för- så försvaret behöver ju egentligen inte presentera en eller flera alternativa gärningspersoner här som verkar troliga. Utan det räcker med att skjuta in tvivel. Du har lyssnat på Peter Krim, producent idag var Viktor Papini, ljudtekniker var Johan Hörnqvist och reporter var Mette Carlbom och Lova Nikvist sköld. Jag heter Viktor Aldén och jag heter Eva-Lisa Wallin.